První budeme recitovat sutru srdce. Jelikož český překlad nemáme, tak budeme recitovat každý den sanskrit. A překlad si můžete přečíst na druhé straně. Je anglický překlad. Kdo neumí anglický? tak eh, Roma ne, nemůže pomoct. <laughs> Někdo z dobrovolníků pomůže. Tady ta sutra srdce je plná turistické terminologie, která nevždy je snadná přeložit v jiných jazycích. Doufejme, že anglický překlad, který máme, je dobrý. A je na základě čínštiny, ne na základě sanskrytu. ale je to dobrý překlad. Sanskrit Pragya Paramita Hridaya Sutra. Neboli oni to oddělili od sebe, tak Pragya Paramita hridayam Sutra. Může se to dát dohromady Hridaya Sutra. A začíná to eh, uctíváním. Bohyně, neboli satvy, transcendentální moudrosti. Hm? Moudrost, to je zajímavé, jak v Indii, tak i v našich částech světa, je vylíčená jako krásná žena, hm? najdete to v Tibetu, v Nepálu. Hm? Jestliže se dostanete do Nepálu, tam je to obzvlášť obvykle. V Národním muzeu v Katmandu můžete najít celou sbírku Bohyň moudrosti. A ta bohyně moudrosti je ikonograficky je krásná žena, stejně tak jako Sofia. A toto je invokace, neboli poklona této bohyni, která představuje moudrost. Proč má moudrost ženskou podobu? Je třeba si uvědomit. protože moudrost je receptivní hm? a to by jsme měli stále kontemplovat. Ohamnamo namo jí Arya pragya parantá jí Můžete opakovat po mně? Ohamnamo namo jí Ārya prajya paramita yahi. Om namo bhagavatya'i, Ārya Arya prajya paramita yahi. bodhisattva. Gambi ram prajya paramita charamano ya valokayetisma pancha skanda svabhava shunyan pasatisma iha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupam rupanaprita shunyata shunyata ya napritak rupam yat rupam sa shunyata ya šunyatá ta Eva meva vedana samgya, samskara vigyanani, Iha šari putra sarva dharma, šunyatá lakshana anutpana anirudha amala, avimala anuna, aparipurna, tasmat chariputra putra na rūpam, na vedana, na samgya, na samskara, na, vijanam, na jihva, kaya, manamsi, na cakšu śrotra grana jihvā kāyā manāmsi, na rūpa śabdā gandārasa sparshtavya dharmaha, na cakšu dhātu na manovigyāna dhātu, na avidhyāna avidhyāksayo na jaramaramanam na jara, maranam, na, jara kshayu, na dukha samudaya nirodamarga nam janam na prapti na, na aprapti tasmad chariputra prapti bodhisattvasya pragya paramita ma shritya viharati acitta Avarana citta avaarana nastitva atrasto Vipařasa Atikranto něštá, Nirvana prataha, Triadva sarva, triadwa sarva sambudha, pragyaparamita mahsritya anutara, samyak sambudhi ma bi sambudha, tasman jyata vyam, pragyaparamita maha mantra, maha vidya mantra, mantra, sama asama mantraha, sarva dukkha prasha mana satyam amidya paramita ukto Mantraha Tatyatha gate gate Paragate parasam gate gate gate Paragate parasam gate bodhi gate gate Paragate parasam gate, gate paragate, my Češi a Slováci máme velkou výhodu o Číňanům, kteří, když čtou sanskrit, tak si. Já jsem byl nějakou dobu učitel sanskritu. My máme mnoho mnoho e, různých zvuků češtiny a slovenštiny, které jsou stejné jako sanskrit, indické jazyky, proto pro nás je lehké no, to vyslovovat, zatímco. Východní národy, obzvláště v ty mají chudost zvuku, proto musí rozlišovat tóny. Čínko. Ne. a Na Sutra srdce je vlastně v kostce to, co se učí až do nekonečna v různých sutrách transcendentální moudrosti. Od této kostky do nejdelší sutry ve 100 tisících verších. což <laughs> Už eh, to přečíst potřebujeme eh, pár měsíců. A to, co přečíst potřebujeme pár měsíců, se dá vysvětlit. Eh, v několika větách. Ale protože my jsme příliš otupěli, aby jsme to rozuměli v několika větách, musíme se to učit v 100 000 verších. A ještě není jisté, že to pochopím. <laughs> tak další přichází, toto je moudrost. Hm? Praxe bodhisattva je moudrost, a? A co? A velký soucit. Hm? Jestliže se chceme stát body sátry, předpoklad k tomu je, že ve svých srdcích rozvineme velkou moudrost a velký soucit. Velká moudrost a velký soucit jdou dohromady. Velká moudrost je založena na praxi. Šamata velký soucit je založen na praxi. Vyprasená. Sama zase přináší čistotu, která je předpoklad moudrosti, a vypasána přináší pochopení moudrosti, což je pochopení utrpení, což je předpoklad moudrosti. Takže se jedná o. Dvě stránky jedné praxe. A v tělením v pozdějším buddhismu, nebo my nevíme, jestli v pozdějším, ale je to pravděpodobné, aspoň ze studia ikonografie, v pozdějším buddhismu ideály. ideál budovství našli ikonografickou formu. V začátcích buddhismu ideály buddhismu byly pouze reprezentovány symboly, jako šlapky, budhy, listy, stromu osvícení a tak dále. Kolo, darmy, Pak Budha ze začátku nebyl reprezentován vůbec ikonograficky. Ikonografické reprezentace Budhy přišla možná 500 let po jeho úmrtí. A po ikonografické reprezentaci Budhy pak přišly ikonografické reprezentace všech ideálů, které jsou s cestou k budovství spojené a ideál tedy velkého soucitu není nikdo jiný než Avalokiteshvára bodhisattva Avalokiteshvára je už ikonografická forma v Indii je blízká jednomu z nejdůležitějších indických bohů, Shiva Hora Kailash je tež mytologicky Místo, kde šiva i Avalokiteshvara té švára Zrovna včera jsem dostal od Romana krásnou knihu o Tibetu. Tedy je to Hora Kailash, proto si vzpomínám. Tedy je to eh, velký soucit, je reprezentován jako jogin, který sedí, který má. Modrý krk, můžete si přečíst. Potom překlad, ten tady měl taky být. Je to překlad? Okay. A hned po Výborně. Tak to jsou všechny ty atributy nebo vlastnosti, které patří. Avalokite švárovi, tedy bohovi nebo bohyni v čínské tradici reprezentovaná jako žena. Proč čínská mentalita vše musí být konkretizováno nějak, něco přiblíženo i obyčejným lidem. Čínská Avalokitesvára není nikdo jiný než legendární princezna z doby válčících států, která byla obzáště známá svým velkým soucitem. Tady nemáme Avalokitesváru. Čín, ani čínskou, ani indickou, indickou má Roman. <laughs> tak můžeš, když na první. A tady jsou ty vlastnosti, které jsou spojené s velkým soucitem. Začíná to Níla Kanta, což znamená modrý krk. Proč modrý krk? Protože Avalokitešvára stejně jako Šiva díky svému soucitu jako páv jí veškeré jedy, což je což není nic jiného než znečištění myslí nás, bytostí, a čím více jich sní, tím krásnější se stává. Tak jako pav, čím více jedu sní, tím krásnější se stává. A tak dále máme zde mnoho, mnoho vlastností, atributů, které patří k Avalokitešvárom a které budou patřit všem, který sledují jeho cestu. O nich můžeme mluvit snad později. Teď, máme mnoho co dělat jiného, jedno můžu vysvětlit všechny tyto jednotlivé atributy. Tak můžeme číst Namorat Namo Arya Avalo Kiteshwara Bodhisattva Maha, sattvaya, maha karu nikaya, Om Sarva Bhayesu Karaya Tasmai Namaskritva Imam Arya Avalo shvara, Tava Nila Kanta Namo Hridayam Avar Sarva Arta, Sadanam, Shubam, ajayam Sarva Bhutanam, Bhava Marga, Vishudakam, Om tat, Jatha, Alooke, Alooke, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Bodhi, Smara, Smara, Hridaya, Kuru, Kuru karma, Sadhaja, Sadhaja, Dhuru, Dhuru, Vijayante. Maha Vijayante Dhara Dhara Dharad Chala Chala Mala Vimala Amala Mukti ehi Ehih Lokeshvara Raga Visham Vinashaya Dvesha Visham Vinashaya Moha Chala Visham Vinashaya hulu Hullu Mala Hullu Hullu Mala Bulu Vare Padma Nabha Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Bodhya, Maitreya, Nila, Kanta, darshana Prahradhaya, Svaha, Mahasiddhaya, Svaha, Siddha, Yogeshwaraya, Svaha, Nila, Kantaaya, Svaha, Padmahastaya, Svaha, Chakra, Svaha, Shankha, Shubdhane, Bodhanaya, Svaha vama disha stita Krishna jinaaya. Svaha jagara charma niwasanaaya. Svaha namo Ratnatraya, Namo Arya Avalokiteśvaraaya. Om sidhantu mantra padhaya. Svaha.